Искайте, търсете, хлопайте. Неделна беседа, държана от учителя на 19 февруари 1922 г. в София. Евангелие от Лука 11 глава 9 стих Аз ви казвам, искайте и ще ви се даде. Търсете търсете. И ще намерите, хлопайте и ще ви се отвори. Човек има три велики нужди на своето естество – искане, търсене и хлопане. Така ги е подредил Христос преди 2000 години на един класически език. А преведени тия думи на нашия език ще имат друг смисъл. За да се породи такова желание на искане, трябва да има известна причина. Причините могат да бъдат разумни и неразумни. Тоест, причината, която заставя детето да поиска хляб от майка си е разумна. Казва «Хляб, мамо!» А причината, която кара винопиеца, пияницата да иска вино, като казва Винце, Винце, тя е неразумна. Ние основаваме нашата философия върху резултатите, които се произвеждат в даден момент. Защото има един велик закон в природата, който определя нещата моментално. Истината се определя веднага. Не се искат векове, за да се намери истината. Той е момент, моментално, тя влиза в ума и в сърцето на човека. Следователно, ще каже някой, той е в условията на еволюцията, за да познаем истината. Аз пък наричам това забавление, представление, развлечение в театъра. Когато поканя някой гост, който е сит и искам да го нагостя, той ще каже – Почакай малко. Защо? Защото е сит. Нека огледне тогава. Опитвам твое обяд. Има нещо, което измества това, което аз искам да ти дам. Следователно, ние отлагаме, казваме. Не му е времето сега. Но знаете ли защо не му е времето? Ако вие имате една тежка раница на гърба си и аз искам да ви туря друга, ще кажете, чакай малко, то не е по силите ми. Следователно, отказът е разумен, но отлагането никога не е разумно. Когато човек търси една велика истина, той никога не трябва да отлага. Ще каже някой, има време. Да, има време, но времето е разпределено. Ако вие влезете в едно съвременно училище в университета, гимназията, прогимназията или отделенията, там времето е също разпределено и всеки ученик трябва да бъде точно на време в своя клас. Сега съвременните хора, които са изгубили тия понятия за реда в природата, искат да се образува един нов ред на нещата и казват Не може ли да се даде друг ред? Може. И тогава ще ви приведа един пример. Цигуларят Паганини давал един концерт на четири струни. Отличен концерт, питат Паганини. Можеш ли да дадеш един концерт на три струни? Мога. Явил се той и концертът пак излязал е отличен. Можеш ли да ни дадеш един концерт на две струни? Мога. Най-после те поискали и на една струна и той пак казал мога, но не се явил вече. И при жодата, когато искаме концерт с четири струни, дава го. С три, тя го дава пак. С две, пак го дава. Но когато поискаме от нея концерт с една струна, тя млъква. А знаете ли какво значи мълчанието? То е най-лошото нещо. Там някой на телефона, като натисне слушалката, вика «Ало, ало!» Другият мълчи. Ни глас, ни слишани. Тук огледаш, хвърли слушалката, разкоща се. Как тъй? Пак на телефона. Дррррр. И казва. Тия хора глухи ли са? Именно тия хора свирят на една струна. Нищо повече. А аз наричам хората с една струна безидейни. За да има процес в живота, трябва два елемента. Това е необходимо. Само с кислород не може да го създадете, защото ще има горене, но то не ще бъде трайно. И само с водород не можем да го създадем, или само с золот, въглерод и тъй надатък. Старите алхимици, както и съвременните химици, считат, че има четири основни елемента, но има и други. Сега Христос казва, «Искайте и ще ви се даде, но искайте разумно съобразно с уния велики закони, на които почива живота. Тъй както детето, което познава майка си, иска хляб и тя ще му даде. Обаче, ако това дете поиска отрова от майка си, тя ще откаже да му даде. Искайте разумни неща. Следователно, искането определя степента на унази култура, до която е достигнал умът. Защо да искат? Човек трябва да е много разумен, за да иска. Второто положение. Казва Христос. Търсете и ще намерите. Аз отнасям търсенето към сърцето. То е един процес на сърцето. Само жадният човек в пустинята търси хубавите извори. Само онзи, който е ожаднял, търси в планинските места някъде да намери вода. Неговите очи са насочени към някое изворче или малка рекичка. Той търси. Значи, у него има пробуждане на едно желание, на една нужда. Но и пияницата търси кръчмите, търси и хубавото вино. Има обаче граматна разлика между унези хубави планински извори и извора на унази бъчва. Ако пиете от унези извори, ваше ум ще се освежи и ще се изпистри. А в кръчмите, ако пиете от тези извори, вашия ум ще се замъгли. И тогава някой питат, по какво ще познаем истината? Истината мяса на ясен ден, без мъгла, когато от цялата природа църти и расте, тогава и умът се прояснява. А там, дето няма истина, умовете на хората се помрачават. И от това гледище, всякога, когато вашия ум се помрачава, това е един признак, че вие не пиете от онзи балкански извор, а от кръчмата. Ще кажете, че условията са такива И вашият извор може да определи условията на вашия живот Аз приемам, че условията съществуват в света Но има условия, които са създадени от природата И такива, които ние сме създали когато при е дала на рибата водата, тази риба вие не можете да я извадите оттам, защото ако я извадите, тя ще умре. Културата на водата е определена. Какво друго може да се проповядва на рибите? Каква друга култура може да се насъди? Най-първо трябва да се измени тяхната среда. Сега пренасям. Един човек, който има понятие за рибешкия живот, защото има хора, които живеят като рибите, такъв човек казва така. Господ създаде водата за шабите, а виното за хората. Водата за шабите, защото те живеят във водата, а виното за хората, които решават великите въпроси на света, като му теглят една чашка и всичко върви напред. Но именно водата създаде Господ за хората. Защото ако глупавите жаби са умели да живеят в водата, колко повече ние, умните, трябва да използваме тая вода. Хората са започнали да използват тази вода за електрическо осветление, Воденичарите въртят своето колело и прочие, тъй, като водата не е създадена за жабите, а е създадена за много наши потреби. Аз вземам водата като емблема на живота. Но някой казва, защо е животът? Животът е едно велико благо. Ако ти го разбираш, от него ще изкараш и топлина и светлина. А ако не го разбираш като жабата, ти само ще крякаш. Но по-добре е крякането, отколкото смъртта. Третото положение, за което говори Христос е Хлопайте и ще ви се отвори. Отварянето е завършване. Аз свързвам хлопането с човешката воля. Може да хлопа само онзи, който има здрави мишци. Ще каже някой, как да хлопаме? Много лесно. Аз ще ви дам един пример. Когато някой е закъсал вечерно време и времето е топло, той хлопа. Но ако няма кой да му отвори, може да спи и навън. А когато е студено и има виелица, той усилва хлопането. Тъй, че хлопането може да е и силно. Но има и друго хлопане в света. Хлопане е като вземеш мутиката и почнеш да хлопаш от долния край до другия, да охлопаш цялото лосе и после идущата година гроздето ще каже – Добре дошъл, защото много хлопа и грозде ще имаш. А сегашните хора са се научили да хлопат по банките, по кафенетата и по биралите. Не, трябва хлопане в природата. Ние трябва да имаме една ясна представа за унеси велики закони в природата за живия закон, който може да проверим всеки ден, да го проверяваме и прилагаме в даден момент. Аз мисля, че пред себе си имам едно събрание интелигентно, което може да използва това, което казвам. Не говоря на у нези, които не разбират, а на у нези, които разбират. Задава се въпрос. Как дали той ще бъде приятно? Дали ще бъде работа сполучлива? Ние, съвременните хора, искаме всяко начало да бъде тъй, както когато посрещнат някого с и музика, или когато някого венчават. Но имайте предвид, че на земята, в старата култура, животът всякога започва с нещастие. Вие, когато повикате вашите гости, щастието на вашите гости ще бъде нещастие на няколко гъски, кокошки и поики или агънца. Тия агънца ще бъдат нещастни. Следователно, щастието в едно отношение е нещастие в друго отношение. Едни на бойното поле спечелват боя, радват се, пият на здравици. А онези, които са го загубили? онези, които са завладели някоя страна, радват се, че са победили. А победените? Питам тогава. Как ще обясните този факт? Хората, които са създадени по образ и подобие Божие, тъй казва писанието, то е преди 2000 години а след 2000 години народите, които минават за културни, считат идването на Христа за благо, считат го за Бог и може да има един милион църкви в света с няколко милиона свещенослужители, които му служат и които все произнасят, че хората трябва да живеят в любов. Как ще си обясните този факт, дето тия негови последователи поддържат че един народ трябва да завладее друг народ. Един човек трябва да притеснява друг човек. Защо? Те казват. Благото го изисква. Но не само народите, а и църквата е поддържала това от векове и още го поддържа. Сега за мен е важно как ще обясните психологически кои са причините, които създават той а нормално състояние. Когато някого охване треска има няколко вида треска, но ще взема тъй наречената трепетница. Как я наричате вие? Не знам. Но това е треската, от която зъбите тракът и треперят ръцете и краката. Питам. Този човек, който е културен и изтържан, Никога не си отваря устата, благородене, но като го хване треската, мърта се, устата му се движи. Какво го е хванало? Казва, хванало го е треската. Сега старите хора си представят треската като някоя жена суха, която иска да измуче кръпчицата и да му извади греховете. Тъй са казвали в средните векове, а сега учените казват, че това са малки бацили, които се образуват в организма. Както и да е, но тези малки същества са накарали да хлопат устата на този благороден човек? Въпросът е ясен. Но какъв интерес имат тия малки същества да накарат моята да мърт? Съвременната наука по този въпрос отговаря. Микробите са причината. Но причината на микробите. Какъв интерес имат да ме заставят аз да си мърдам челюстите? Аз си го обяснявам малко по-другояче. Тия микроби, като влезнат, вземат нещо от човека. Пък този, като го хванат, кръци казва, Брей, какво правиш там? Таман го хване този, после он си и този човек постоянно се разправя с тия микроби, които грабят и крадат. Следователно той ги хваща като разпойници и тогава с краката, с ръцете, с устата си мърта. Но въпросът не се свършва тук. Той не може да наделее и тогава казва. Тази работа няма да я бъде. Скоро да дойде лекарят. И той дойде със своята инжекция, със своята аптека и силна доза от хинин. Но след 4-5 дена инжекцията подейства и той казва Слава Богу, освободих се от тия разбойници. Е, това е една фигура, Лекарът иде със всичкото свое величие да спомогне на един свой брат, който е атакуван от малки микроби. Но има и друга страна, че микробите нападат хора, които някога незаконно са забогатели. Микробите никога не нападат човек с чиста и здрава кръв, а там, дето намерят нечиста кръв и нечисти мазнини, нападат. И зато и когато ние е обославяме, защо трябва да се живее чист живот, казваме. За да не те атакуват микробите, защото ако намерят нечистота в тебе, ще тракат краката ти и ще дойдат много лекари и като мине, ще бъдеш малко шълт, очите е хладнали. Сега Христос казва, искайте, търсете и хлопайте. Нека изясня сега моята мисъл с един малък пример. Аз вземам пак един окултен разказ, понеже тия разкази са малко по-безопасни. В далечното минало царят на един древен народ, наречен Амрихори, имал две дъщери. Едната Азибу, а другата Беноми. Езибу била отлична, на пълна възраст, много красива, една от най-видните царски дъщери в тия времена. Тя била толкова умна, че за всичките най-важни дела в държавата давали и право тя да ги отсъди и да наложи наказанието. Царският син на Америте искал да посети царството на Амрихорите. Искал това, за да се запознае с царския двор, с държавния строй, с културата им. Той бил посрещнат много добре, запознал се с Ибо, тя го приела много ласкаво и вешливо, тъй както една царска дъщеря може да посрещне. Но в това царство на мрихорите почитали много славейте, считали ги като божества. Царският син на Америте не знаел ти е обичай на Амрихорите и един ден ударил едно славиче в главата и то паднало. Хващат го и го подвеждат под отговорност за престъпление. Затварят го, осъдили го и я си трябвала да се произнесе. Наложила му 15 години затвор. Питам сега. Смъртта на един слави е изтрували изтрува ли 15-годишен затвор на един царски син? Е, каква е връзката? Следователно, аз казвам истината. Това е красива азибо. И когато в нейната държава не пристъпиш закона, от нея по-хубава няма. А когато пристъпиш закона вътре в природата, а Зипо е безпощадна. Следователно, съвременните хора казват: Комуто всичко върви тъй лошо, така става с него. Нещастията дошли, бутнал си някъде някой славей, Аз вземам славия в този случай като емблема на човешкия ум. Всякога, когато ние застрелваме този слави, Тоест, разстройваме своя ум, приемаме заслуженото наказание. Няма човек, който като е бутнал своя слава и да не е лежал 15 години в затвора. Да определим сега. Само онзи човек може да иска да търси и да хлопа, о когато има един просветен ум и добри разбирания. Той не е човек на случайностите, на щастието, защото ние на земята търсим само щастие. Казваш, да, но някой дядо да умре, че да ми се падне наследството му. Да, може да умре, но може и да не умре. Не мислете, че вашата молитва може да се случи, може е малко по-друго яче да ви се отговори на молитвата. Покойният Михалаки и Георгиев разправеше разправяше един пример за един шоп, който живял в Цариград. Живел при един турски паша и искал много да си дойде за малко при своите. Той му позволил, но му казал Ако след 30 дена не се върнеш, ще те обеся. Той дошъл в Софийско, но закъснял. Тръгнал и каза, ще ме обеси този човек, но дано дойде един кон да се избавя. Този човек помолил се и гледа един турски бирник, иде на кони, води едно малко конче и си казва: Хубаво, той ще ми даде коня си и ще стигна на време. Но като го настигнал, бирникът му казал: Я, вземи кончето и го носи. И той го турил на гърба си и казал, Господи, аз ли криво се молих или ти не ме разбра? Не, не, молитвата трябва да бъде нещо разбрано. Нещо разбрано трябва да бъде. Съвременният християнски свят не разбира какво нещо е молитвата. Има едно прозвище. Той е глупак, той само се моли. А те не знаят, че молитвата е най-великото нещо, за което трябва да се даде едно много хубаво обяснение. Разумно трябва да се обясни на сегашните учени хора, според първоначалния език, какво е молитвата. А не така, както сега го знаят. И казва Христос: Искайте, и ще ви се даде. Търсете и ще намерите. Хлопайте и ще ви се отвори. Тоест Христос казва. Развивайте онова благо, което Бог ви е дал. Искането ще провери дали вашия ум върви в правилния път на своето развитие. Търсенето ще определите ли вашето сърце върви правилно в своя път а хлопането, дали вашата воля се развива правилно. Защото всякога всички неразположения в света проистичат от едно вътрешно неразумно тълкуване, Той и което сегашните хора наричат «размесване на интереси». Но когато ние се намираме в един божествен свят, който е свят на хармония, дето правовите отношения са верни, няма от какво да се опасяваме. И тъй. Ние трябва всеки ден да си упражняваме ума. Трябва да има упражнение. Ума трябва да се упражнява, тъй както българинът упражнява своето рало. То всякога е гладко и не само гладко, но и светло. И когато остане без работа, то ръждясва. И българите казват, много не трябва да си мисли, защото от много мислене човек може да изгуби ума си. От грижи и тревоги, да, но мисълта укрепва и освежава човек. Българите казват, много мислене не му трябва. Ако вие разбирате много тревоги не трябват, така е. То е правото. Но трябва да се преведе. Много тревоги не трябват, а не много мисли не трябват. И прави се. От много тревоги човек си изглобва ума. И много от българските поорговорки са криво преведени, например. Бог дава, но вкошаране в вкарва. Лозето не иска молитва, а мутика. Ако аз се моля, ще имам сили за да прекопая лозето, но ако аз не работя, а само се моля, не може да има резултат. Всяка молитва подразбира закон на работа. Искайте и ще ви се даде. Търсете и ще намерите, хлопайте и ще ви се отвори. Нашите искания трябва да бъдат разумни. Той трябва да се тури като закон. И всеки един от нас трябва да проверява всеки ден, разумно ли е това, което искаме, съгласи ли е с закона, в който живеем. Не е законът на хората, но законите, които са поставени в нашето битие, които ние наричаме божествени. И всички трябва да се стремим да дойдем до той съгласие. Сега българите имат друга една слабост. Българинът, когато направи някоя погрешка, не отива към целта да изкаже причината, но търси и странични фактори да изпие жегала. Но ако ти избиеш един жегъл, ще дойде друг. Трябва да разрешим въпроса основно. Жегалът не може да се изпие. Природата е турила толкова много жегли, че с векове да искаме да ги избием, не ще можем. Жегълът не може да се избие в никой случай. За пример, аз съм наблюдавал каква е психологията на българите. Че има кражби, пиянства, че се убиват. Той го считат вреда на нещата. Но когато някой момък или момък направи една малка погрешка, извикват. Да се избият. Те са причина за всички наши нещастия. Онзи, който огладнял и откраднал, човешко е, трябва да се наяде. Ама да пристъпи другото. Вземат малките факти и правят капитал от тях. Е, хубаво. Ако се приложи този закон да се приложи към всички. Ние се намираме в положението, както сегашните християни изясняват Моисеевия закон. Вие да се пазите, с духове да не се снушавате, касвате. те. Но Моисей писал много, а християните вземат 25%, което да приляга на кесията им. Хубаво! С духове не се снушават но с кисията им се съобщават и изпарите им се съобщават. С този закон Моисей обяснявал лихварството. Това не е култура. Това не е разсъждение, това не е разбиране, това не е човечество. Върху такива разбирания ние не можем да градим. На съвременния обществен строй не може да се гради. Защото на този обществен строй, на всички тия органи на властта може да разчитаме до тогава, докато те са морални и честни. Те имат един принцип, върху който почива техния живот. Ако ти туриш един орган и не е в състояние да изпълни закона, на какво ще разчитате? Ако Той е пиян, може ли да разчитате на Него? Ако Ти греди гради и изгният, какъв строй може да стане? Христос определя. Нашите искания трябва да бъдат разумни. Какво трябва да искаме? Искане на един разумен живот. Първо, в света трябва да има ред. И следователно, за какво трябва да хлопаме? То искане трябва да бъде за всички и търсенето трябва да бъде за всички. Поставили се така, хармония ще има. Хармония ще има в света, щом има правда. Право казва един българин. Трябва днес правда и истина. Всички български партии трябва да имат написано какво трябва да искаме днес – правда и истина. И във всеки един дом да бъде тъй написано или христовите думи – искайте, търсете и хлопайте. Но за да искаме да търсим и да хлопаме, трябва да има философия. А сега казвате, какво ли искал да каже Христос с това, искайте, търсете и хлопайте. Ако Христос би изяснил своята мисъл, още на първия ден ще яка да го растнат на кръста. И даже след 2000 години хората не могат да търпят истината. А те не знаят, но ще се убедят че всички нещастия в света идат от това, че не разбират неговата мисъл. Тази истина трябва да бъде жива, да засяга в ни еднакво. Тя трябва да ни засяга като слънчевата светлина и само тогава тя ще внесе живот. Не е засягане по друг начин, а като слънчевата светлина. Тъй и искането, и търсенето, и хлопането, или знанието, чувството и волята, трябва да ни засегнат по един разумен начин. И следователно тази азибо ще ви отсъди. Вие сте сега в царството на Амрихорите. Тия Амрихори са един културен народ. И ние сега минаваме през това царство и мнозина от вас ще намерят дранголника заради славиите. През царството на Амри хорите минаваме, а съвременните хора ги наричат Амери. Българинът казва, какво е едно славиче да му откъсна главата? Но умът, това е един славий. За онзи, който се осмели да откъсне главата на един слави, 15 години са има в царството на Амрихорите. И дълго време ще мине, докато напуснем това царство. И тъй, аз ви моля да мислите здраво, да чувствате здраво и да въздържате вашите желания. И тогава хлопането Вашата воля да бъде силна, да имате онова постоянство на онази мравя, която е наблюдавал Мухамед. Воля се казва това. Когато се обесърчил Мухамед за своето учение и мислил, че е невъзможно да го прокара, затворил се в една пещера. Умът му се насочил към една мравя, която носила един товар, 15 пъти по-голямо, отколкото била тя. Тя искала да го принесе от едно място на друго, и го до неите, и товара падал, и тя пак наново започнала да го дига. 99 пъти товара се падал, но на стотния път тя го изнесла на другата страна. И тогава той си казал, Брей... Ако една мраве може 99 пъти да слиза и да се качва, разпрах тайната. И аз казвам, това е истината в живота. Господ ще те опита 99 пъти и на стотния път ще каже, ти заслужаваш да ти помогна да минеш на другата страна. Но... Две деветорки трябва да има мъже и жени. Жената е едната деветорка, а мъжът е другата деветорка. А всяка деветорка от какво е създадена? Три по три колко прави? Девет. Значи в една деветорка Божественото влиза три пъти. Тоест, три пъти ще влязат искането, Търсенето и хлопането. Така ще се образува деветорката. И тъй, Христос казва, Искайте разумно, търсете разумно и хлопайте разумно. Това е то великата философия на живота. Не търсете друго щастие. Неделна беседа държана от учителя на 19 февруари 1922 г. в София.